i svema svetoga duha. Veliki je blagoslov na ovom gradu i na narodu kad ima crkvu kad ima ovako divnu službu kad ima čistu vjeru koju možemo čisto da služimo. I kad imamo ovako veliku mogućnost da u našem gradu na ovako udoban način slušamo riječi gospodnje. Zaista je ovaj grad, ne samo ovaj grad, ali nismo njegovi žitelji pa ćemo se zadržati u njemu, iakova svjetlost nebeska koja nam dolezi kroz riječ Božju u ovim trenucima obasjava mnoge gradove i naše države i naše zemlje. I cijela planeta, braće i sestre, obasjana je tom netvarnom svjetlošću koja se izliva u mlazevima na zemlju tražeći duše i tijela koje su žedne istine i vječnoga života. I pošto očigledno da i u ovom gradu postoje takve duše, onda velika milost Božja, nemojte to da pretrčite, nemojte da zanemarite, to je velika milost, veliko davanje. Evo i u ovom hramu i na današnji dan otkriva se i izliva i time se potvrđuje blagovoljenje Božje prema nama. Jer smatra se, braće i sestre, velikom nevoljom, svako ono vrijeme koje ne može dočuje da riječ božju svako ono vrijeme gdje se ne propovijeda sveto evanđelje smatra se teškim vremenom i po učeanju naše crkve takva vremena su vremena gnjeva gospodnjega jer tamo gdje nema svete riječi gospodnje tamo je Glad nastupila. I to strašna glad, neuporedilo veća i teža od one gladi koju trpimo našim tijelom i fizičkim sastavom. A evo u ove naše dane vidimo blagu volju Božju, blagu volju Gospodnju, blagu volju Oca našega nebesnoga, koja nam se otkriva kroz riječi života, kroz riječi Sina njegovog i kroz crkvu njegovu. Bez obzira što je oko nas, dobrim dijelom i u nama, još uvijek nevolja i problem i bolest. Ipak, imajući crku, braće i sestre, Mi imamo bogatstvo. Imamo mogućnost da živimo u izobilju. Zato što je takva blaga volja Božja. I treba da smo kadri, da i pored vremena u kome živimo, a nije lako i nije bogato naprotiv, Biće sve siromašnije ponudama zdravim, a sve bogatije ponudama bolesnim. Treba da smo kadri da u crkvi prepoznamo ne neki čošak i ne pjesak u koji ćemo zabijati glavu da bi smo malo odmorili od svakodnevice, ne nešto što će se porediti sa onim vikend-tretmanima sa šetnjom kroz šumu, sa plivanjem, sa sportom i rekreacijom. Ne to obraćaju sese, to bi bilo tradično. Mada postoje oni koji crkvi na taj način doživljavaju kao neku masažu nego da je doživimo kao carstvo nebesko i kao život u izobilju. Baš u tom vremenu u kome se oko nas sve ruši, kad u miru od gladi oko nas, mi da prepoznamo crkvu kao projevu carstva nebeskog i kao prisustvo cara nebeskog. Gdje? Baš ovdje, u ovom gradu. Ovaj grad je grad sa mnogo nedostataka. Ovaj grad je grad sa velikim izopačenjima. Ovaj grad je grad u kome žive bogesni ljudi. Međutim, dužni smo i pored svega toga da primijetimo i prisustvo crkve. Da primijetimo da se poklonimo i da zablagodarimo gospodu našem na njegovoj blagoj volji, što nam otvara vrata Carstva Nebeskog u ovom gradu i u ovom vremenu, koje sve više teži bezdanu grijeha. Ako ne budemo prepoznali crkvu na takav način, nećemo se utješiti i nećemo i pažnju, Dužnu pažnju osvetiti. Evo i današnji dan. Evo i svjetlosti nevečernje, nezalazne u njemu. Duhovna, fina, blagodatna svjetlost. Evo izliva se kroz našu crkvu i kroz riječi Sina, Očevo, a Boga našeg i spasa našeg. I čuli smo u prvom svetom evanđelju, a ovo je izobilna trpeza, vraći se, to je, to je mlaz života koji se izlio na sve nas. Mi ćemo samo zahvatiti malo, još uvijek malim i plitkim sasudima duše, jer ona je još uvijek preopterećena suvišnim sadržajima. Ali ipak malo ima, pa smo zahvatili i zadržat se na drugo važnim riječima gospodnjim. Jer crkvu nikad nećete razumjeti ako ne budete razumijeli glavu crkve. To što gledate nekoga u lakat, u potiljak, u koljenu, u čelu, to ne znači da ga, da ga poznajete. Možete i krv da mu izvadite, možete i bubreg da mu nosite, da izvadite pa ga ugradite u svoje tijelo. Možete mnogo toga o njemu da znate. Možete da ga pratite neprestano, špionirate. Međutim, dok duh njegov ne upoznate, vi ga ne znate. Dok riječi unutrašnje, Projavljene i kroz poljašnju riječ ne čujete, vi ne poznajete čovjeka. Tako i crku, braci i sestri, mi ne možemo poznavati ako ne čujemo glavu crkve, a glava crkve je Gospod Isus Hristos, Sin Boži i Sin Djevi, Bogo čovjek. I sve što mi znamo o crkvi, sve što mi, braće i sestre, propovjedamo kao sveštenici, ako propovjedamo, mi smo morali čuti. A od koga čuti? Od čovjeka. Ne možemo od čovjeka da čujemo ono što se Boga tiče. Ne možemo od stvorenog. Dakle, od ono koji ima početak Da čujemo ono što se nestvorenog tiče Ne možemo o Da slušamo od onih koji su u grijesima začeti Prvi kontakt začeće i grije Odmah varnica i odmah bogest ulazi u čovjeka U grijesima zače mati moja Kaže Duh Sveti, odnosno Davi Duhom Svetim naučenje. Pa ko će onda nama da otkriva tajnu crkve, braće i sest? Ko će da nas poučava? Ima ko će. Sin Boži. Postavši čovjek radi nas ljudi, otvorio je svoja božanska usta i počeo da nam govori ljudskim glasom. Otkrivajući nam tajne, do tada sakrivene, ne samo ljudima, nego i angelima. I u današnjim evanđelju, pripremajući apostole da podnesu ono što će se desiti onih dana u Jerusalimu, dakle njegovo stradanje, izdajstvo, raspeće i smrt, uvodeći ih postepenu tajnu vaskresenja i pobjede nad smrću, grijehom i demonom, to je satanom, onim im govori zbog čega je došao, to je mnogo važno da znamo, jer ponavljamo i podvlačimo. Ako ne budemo od crkvi učili od gospoda, nama će crkva ostati ne nerješena. I nećemo joj se radovati. Nećemo koristiti one darove koje nam ona donosi daje. Nećemo se radovati nedjeljnom danu, nećemo se ni danas radovati, braće i sestre, onom radošću kojom bi mogli da se radujemo. Biće to samo jedna blaga oscilacija emotivne prirode naviše. A emotivno ne može, braće i sestre, da zadovolji, Srce onoga koji potrebuje duhovni kvalitet, duhovnu radost. Bižuterija ne može da zadovolji onoga koji poznaje prirodu, kvalitet zvrata i dragog kamenja. I srce jednog hrišćanina, emocije koje su uvijek povezane sa strastima, ne mogu da obraduju da zadovolje dušu jednog hrišćanina koji potrebuje duhovnu radost, temeljnu i nepokolebljivu. Dakle, radost koju ne može da pokoleba grijeh, koju ne može da pokoleba đavo i svi njegovi legioni, radost ne može da pokoleba smrt, ni naša lična smrt, niti smrt bližnjega. A tu radost... I mogućnost da je primimo, nudi nam naša crkva, braće i sestre. Gospod objašnjava zašto je došao. A na taj način objašnjava zašto je oni danas ovdje sa nama. Je ovo naše prisustvo ovdje? Ova liturgija koju služimo danas ovdje. To je, braće i sestre, gospod došao u ovaj grad evo ga ušao u naše živote ušao u naše vrijeme evo ga srijeće se sa nama evo mu mi dolazimo ali on hoće da nam objasni, da nas nauči zašto je on došao da ne budemo samo posmatrači onako, kako to nažalost često biva zombiranih pogleda primijetite čovjeka zombiranog pogleda on je tu, on gleda u pravcu oltara ali um je izletio sa puta i leti kroz provalije kroz rasijanost kroz milion pomisl i želja i osjećanja dakle, on nije tu dijeluje kao da jeste ali um je odsutan a gospod, znajući za tu slabost on ne želi da mi tako budemo ovdje mi mu kao takvi ne trebamo braća i sestva On nema potrebu da mi punimo crkvu sa praznim umovima, samo tjelesa da budu ovdje, nema potrebu za tim. On želi da ga čujemo i da ga srijećemo bićem, srcem, umom. Ovdje kad stojimo, ako je srebro ljubac, onda je on vezan za novac. Ovdje ako je pušač, strastveni i prisutan, onda je on vezan za cigaretu. <kuh> Mislio cigarete. Ako je demon stomak ugađanja nekoga za posil, on razmišlja kako će da izađe i da jede. I našto će prvo da navali. I tako, ako neko zvopamtljiv, on sad razmišlja onome na koga je usmjerena, straz, zlopamćenje i gnjeva i tako dalje i tako dalje a gospod želi da mi kao što strastven čovjek razmišlja o predmetu koji izaziva i hrani strast a mi to možemo da tako budemo prisutni ako smo prisutni tijelom da budemo prisutni i bićem srcem, umom, voljom pa kaže, Ja sam došao, ne da mi služite, nego da vam služim. I došao sam, to je sad mnogo važno, da dam život svoj u otkup za mnoge. Niko od nas, braću i sest, pa neka ima svo imanje ovoga svijeta, sa svih računa, sve neka legne na naš račun. Sve, ali bukvalno sve, neka sve bude naše. Dušu ne možeš da odkupiš od grijeha, dušu ne možeš da odkupiš od sile smrti. Znate kako smrt, kako olaze, braći i sestri, ne kuca na vrata, ne boji se nikoga. Za nju najsleđi zaloga je kad treba da odrubi glavu bogatoga, moćnoga. To ona voli, to su pojeni za nju. Kad vidi ugojeno, utovljeno, što bi se reklo, bogato, bogato, bogato, pa to da porazi. Da mu skine kožu sa kostiju, To su njeni omiljeni zalogaju. Bogataš i car ne mogu da se otkupio. Nijedan se otkupio novcem ni od smrti. Nijedan čovjek. I od sile demonske. Nijedan čovjek, braće i sestre, ne može da se usprotivi satani i njegovoj sili. Razornoj, destruktivnoj sili. Nijedan čovjek samo život Boga čoveka Isusa Hrista samo život Boga našega koji je postao čovjek primio ljudsku prirodu našu prirodu i u nju ulio vječni život božanske sile zamislite tu, tu čudnu sintezu zamislite to sjedinjenje naravno nesliveno sjedinjenje Božanske i čovečanske prirode i odjednom nova mogućnost za koga? Za čoveka, braće i sestre. Vječni život, silni, sveti, krepki život, besmrtni život u ljudskoj prirodi. I takav život koji imamo u gospodu Isusu Hristu biva pogožen kroz krsno stradanje kroz smrt za koga, radi koga radi koga gospod polažuje svoj život iskupljujući nas time otkup za mnoge vidite braće i seste kad se čovek uvali u problem u veliki dug pa neko dođe Pa mu isplati i taj duma. To postaje naš dobročinitelj. Posebno ako je porodica ugrožana. Ako je u pitanju granično stanje. Ili totalna propast. Ili spasenje. Pa neko ko dođe pa isplati novac. To postaje bukvalno ktitor. Ili obnovitelj te familije. Evo vidite i naša država. Ko su naši današnji Ktitori oni koji daju novac. Čujemo o velikim kreditima, velikim investicijama u redu. To je oblas ekonomije i oni koji su preuzeli te funkcije, oni su preuzeli i odgovornost. Ne samo pred odima ovog vremena, nego i pred predsima i pred potomcima i pred svecima koji su ovu zemlju plaćali krvlju braće i sestre i znojem i mučaničkom smrću a onaj koji nas je iskupio od smrti grijeha i zla demonskog, to je gospod naš Isus Hristos i to je iskupio od nas u svetoj tajni krštenja ta sila iskupljenja zakvasila nasija. Tvoja duša je od trenutka krštenja i duša i tijelo isplaćena, iskupljena krvlju, smrću i vaskrsenjem gospoda Isusa Hrista. Možete zamisliti. Sami Bog, Sin Boži umire za nas. Hrista i vaskrsava radi nas, i daje nam život. Otkupio nas je, braćo i sese, oslobodio nas je. Dakle, nemam duga, da, nemaš duga. Sve je rješeno, da, sve je rješeno. Ali baš sve, braćo i sese, potpuno bez duga, bez obaveza. Ali ostale je sloboda. Ostalo je sloboda da postaneš skot. Ostalo je sloboda da budeš neblagodarno. Ostalo je sloboda da ga se odrekneš. Ostalo je sloboda da njegovu skupocenu krv pokušaš da prodaš i da se vratiš onima od kojih te on svojim životom svojom žrtvom otkupio. Na koga mislimo? Na djavole, na strasti, na grijehe i na smrt, koja je uvijek posledica grijeha. A grijeh posledica demonske sile, intervencije. Zato je mnogo važno, braće i sestre, uz Božju pomoć, ali i uz lični trud, da nađemo onaj blagodatni živac srca. Ja naše srce su umrtljene. Potrebno je naći taj živac onako da nas zabovi što bi rekao. A taj Bog, on dolazi od poznanja, od blagodatnog duhovnog vidjenja i poimanja krsta. Smrti i vaskrsenja gospodnje. Srce ima tu mogućnost. To nije nešto što mi stičemo. Imamo mi to, braće i sestre. Od svetoga kreštenja mi imamo taj blagodatni nerv, ali grehovnim, nemarnim, mnogobrižnim i mnogo mnogorasijanim životom. Mi smo to zatvorili, te mogućnosti. Zato je mnogo važno da budemo u crkvi, da budemo istrajni i da pažljivo pratimo radnje i riječi gospodnje. I onda, do čega može da dođe? A dolazi? Može... Sila Božja, sila blagodati, da pogodi živac, blagodatni život srca i da se ono trgne, da se probudi, da progleda. A šta ima da vidi, braćo i sese? Ima da vidi dar, ima da vidi život na dar. I u krstu da prepozna milost i ljubav onoga koji je svoj život. Pazite, znate čiji je to život, braćo i sestre? To je život Sina Božije koji je primijet da bismo se mi iskupili od ropstva, velikog i vječnog ropstva. Mnogi od nas nisu ni svjesni kako je to ropstvo. Biti u vječnim ukama, braći i sest, to je strašno. Sveti oci su padaju u nesvijest. Jefrem Sirim je čitavo vrijeme svoga duhovnog života plakao od gledanja vječnih muka. Od tih muka nas Gospod izbavlja. Pa teško je živjeti sa bolesnim čovjekom, a kamo li u paklu sa demonima. I to pazite, ne na jedan dan, ne na dva sata, nego u vjekove. Bez nade, pazite, te muke će biti vječne. Tu više nema spasitelja, nema proroka. Tamo više nema propovjedi, nema nade, nema krsta, nema riječi Božije. Samo plač i škrbut zuba i vječna, neizreciva i neopisiva muka. E od takvih muka gospod je došao da nas spasava, broće i sest. I samo on, to dobro zapamtite i cijenite... Samo on ima život koji može da iskupi sve naše živote. Život jednog čovjeka, ma kako uzvišeno on bio i kvaliteten, nije dovoljen da iskupi. Život svetitelja, braći i sese, nije dovoljen da iskupi. Samo život vječnoga Boga, prinijet na žrtvu, može da iskupljuje živote svih onih koji povjeruju, koji priđu i koji prime taj život u crkvi kroz svete tajne, kroz kreštenje obavezno, miropomazanje i kroz svetu tajnu tijele i krvi, kroz sveto pričašće. Mi danas ovdje sabrani. Što smo mi došli ovdje? Zato što smo povjerovali I došli smo da primimo taj život, braće i sestre. U svetom putilu nalazi se život Božiji. Prinjet, sve ta liturgija, mi prinosimo Bogu krv njegovoga sina, predobrast se, njima ulazimo u crku, kako na se poučio apostol Pavle u poslanicu. Mi ulazimo u crku ne noseći svoju krv, nego krv sina očevog. Mi zato tako smelo ulazimo u oktar, ja unosimo tu krv, taj život, i sa njim i ulazimo, sa njim i izlazimo, sa strahom Božim vjerom i ljubavlju, pristupite, pozivać crkve svoju djecu i hrani tim životom, časnim i presvetim tijelom i krvlju, gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, Pričešćuje se sluga Boži taj i ta ili sluškinja Božja ta i ta. I če do crtve, otvarajući svoje usta, otvarajući svoje srce, prima taj život. I kao posljedicu ima oslobađanje od čega? Od sile strasti, kako se strasti povlače pri naletu života? Od smrti jer osjeća. Ovdje ima među vama ljudi koji osjećaju da je problem smrti riješen i koji tuguju nad ljudima koji se mire sa smrću. Jer osjećaju u svojom srcu, imaju potvrdu da je gospod vaskrsa izmrtvi i primajući ga, pričešćuj se njime, oni već slave vaskrsenje. Što znači slave? Žive silom vaskrsenja. I đemon Satana koji nas je dojuč ugnjetavao vati nam za kosu, za glavu i za kukcava tamo gdje on hoće, vodi tamo gdje on hoće, da radimo što on hoće, da čitamo što on hoće, da mislimo što on hoće da mislimo, da želimo što on želi da želimo. Ne može više da priđe. Zašto? Osjeća život u nama i ja smu granicu. Gospod mu kaže: Odbi! Ovo je moj pečet, ovo je moje čadva, ovog sam ja iskupio krvlju, koju je on ispoštovao, jer iskupljeni smo svi potencijalno, ali sile iskupljenja projavljuje se u mjeri života po Bogu i u skladu sa crkvom, Hristovom crkom, crkom pravoslavnog. E onda se sve te sile, život Boži, projavljuje u nama. Potvrda da je se tako, date nam je u žitiju prepodobne Matere Marije Egipćanke, koju danas crkva na Vaseljenskom i u Slavi. Teška grešnica, teška brudnica, braće i sese. Vi neki znate njeno žitije. Dno! Šta je nju pokrenulo? Šta je pokrenulo ovu ženu grešnicu iz Evanđelja? Drugo koje smo čitali, u kući Simona Fariseje, koja suza malmiva noge gospodu i kosom glave svoje otire, bez riči, šta? Osjetila je da je taj život, sveti život, Boži život u ljudskom tijelu, da je tu radi nje i radi njenog iskupljenja. Osjetilo je da bogo čovjek, da Isus, da je on došao da je iskupi, da je oslobodi. I da nju, i Mariju Egipćanku, i ovu ženu grešnicu, i sve nas grešnike, ne može niko da iskupi, braći i sese, da ni otac, ni majka. Samo on. Mariju Egipćanku je tajna krsta, a otkrilo je se to, pokrenula na podvijek pokajanja. I svo vrijeme, gotovo pet decenija života u pustinji, ona je imala vjetrilo ili jedra krsta u duši svojoj. I sivu da izdržite podvige očišćenja, je, njoj je davala ljubav Božija. Jer podvigi života u crti nema bez ljubavi prema iskupitelju, bez, onome, bez onoga koji nas je iskupio svojom žrtvom. To mora biti uh, lični odnos, braće i sestre. Ne možemo mi živjeti od vjere drugoga. Vjera drugoga može da bude dobar primjer i posticaj, ali naš odnos sa gospodom mora biti u lične prirode, jer on je iskupio i tebe, lično tebe, tvoje grijehe, one tajne grijehe, koje niko ne zna i one javne, koje izbijaju kroz pore života. Samo on može da, da otpusti, da oprosti, da te iskupi. Zato, braći i sestre, evo nas predverima dverima Vaskrsenja, Gospodin. Potrudimo se da u ovo dana što je ostalo, a pomoću Božijom i pomoću Duha Svetoga, da uspostavimo te odnose, evanđelske odnose, Ne prema nekom darekom Bogu, nego prema ovopločenom Bogu, koji je došao ne da posmatra, ne da procijenjuje, ne da analizira, ne da se spori, braći i sest, da se nadmudruje, nego je došao da služi i da život svoj da u otkup za mnoge, za nas. A mi osjetivši blagodatnim nervom srca da jeste tako, zablagodarimo Gospodu. I ta blagodarnost neka bude i lična, a neka bude i saborna, kroz saborna liturgijska okupljanja, jer taj život se daje kroz crkvu, taj život se daje kroz liturgiju, kroz to blagodatno korito, kroz koje teče rijeka vječnog života, koja, evo, napaja i ovaj grad, i ovaj dan, i nas sabrane u domu gospodnje. Daj Bože da tu vodu primimo ovdje, da bismo njome poživotvoreni bili pričasnici vječnog života. Amin Bože, daj.